обходячи десятки готових зірватися запитань про Христину. Він любив гостру фразу. Нині цього досить, щоб сісти за грати. Його можуть перекувати, тоді Христина стане йому ворогом. «З нею я дуже подружився», – сказав я. «Знаю», – сказав Микола. «З нею легко. Вона мила в безпосередності і висока в помислах. Давай, штовхай». Я розбирав стоси, Микола докочував перили до спуску. В зубах у нього сизо диміла цигарка. Дим маленькою, круглою хмаринкою крутився навколо нього, чіплявся за ріг стосу і поволі цідився в урвище. «Поберіг би серце», – сказав я. облиш курити». «Нічого», – буркнув Микола, – «я за духою не страждаю». Я випростався. «Він теж, ми зустрілися поглядами». «Розсердився», – спитав він, і я заперечливо похитав головою. Микола посміхнувся, виплюнув до курок і взявся за каменюку. Христина йому все розповіла. Отже, я вклинився через випадок. Якісь переживання. Горушович сподівався арешту. Ми здурилися, чи підштовхнула недобра хвилина. Збіг обставин. Замість катастрофи – свинство». «Як до тебе ставиться, Христина? Ти її і перша знав?» Микола, не перебираючи роботи, неуважно відказав. «Так, як до тебе, як до всіх». «Ти на неї покладав якісь надії, Миколо?» «Ні. Пам'ятаєш, коли ми їхали до вигнанки, я тобі казав придивитися до цієї дівчини?» «І що? Колись я змушений був провести у Грушевичів кілька днів, і вона мене трохи збентежила». Материна кров, одна з брил, врізалася у сніговий видолинок. Микола направив туди другу, третю, але й ці захрясли. «Не клеїться», – сказав він. «Поміняємося?» Він одним махом згорнув у мій бік ріг стосу і сів на впочіпки. «Скажи, ти одружився б з Христиною?» Я подивився на нього трохи спантеличено «Та відповів, що так». Микола – Водив пальцем по снігу і мрійно сказав, що я її ні на кого і не на один відсоток не вивчив протягом місяця. Я погодився, що вона з великим душевним запасом. Помовч, Прокопику, не балакай завченими кістяками. Одучись від цього. Не можу. А ти ще спробуй, це тобі буде на користь. Принаймні в селі не будеш почуватися гавою. Тобто я був нею у місті? Безперечно, Христина про це між іншим згадувала, он як? Я навпростець з тобою був впевнений, що зрозумієш мене, чого замотав головою. Садна, сказав я, що руки побив. А, а ти думав: думав, думав, я думав, що і ти, і вона, люди зі страху, але вона знайшла в собі мужність побороти свій страх. «Бачиш, – сказав я, – я маю більше, чому противитися, від більшого треба одмагатися. Вона була готовніша до перевороту. А я? – я махнув рукою. – Я ще буду молитися на себе, на такого, який є. Зрештою, ми розійшлися друзями. Не знаю, що нас зв'язувало, але ми мусили зустрічатися, любити, а інколи шкелювати один одного. За примхою долі – Наші шляхи перетиналися в таких місцях, де треба було бути уважнішими, але ми й не здогадувалися, що там, можливо, пастка. Про це нічого не натякало. Весна, Великдень, соняшно, безвітряно, тихо. Долина, що купається в солодкій дрімоті, а село випускає в небо перші цівки лінивих святних димочків. Нині печі розтоплюють бабусі, а все інше населення з піднесенням готується до великодної відправи. Ми лежимо на пахучій, м'якій, як дитяча чупри на траві, підставивши під промені голі плечі, я дивлюся вниз на мерехтливу стрічку Дністра. Усе тіло відпочиває, хоч мені здається, що воно чуже. Якби не руки, ніщо не нагадувало б, що не так. Серце, здається, з кожним днем терпнуть руки, тупо поболюють. Забуваючи про біль, я не рухаюся.